nga më pas vazdojmë edhe më tej me leximin e shpjegimit të Sheikh Rabiis, hafidhahullah për librin Sharh Us-Sunnah të Imam Al-Barbaharid, rahimehullah. Jemite pika 36 ku ka thënë Imam Al-Barbaharid rahimehullah: "ويحل قتال الخوارج" i dhe aradu lill muslimina fi emualihim wa emfusihim wa ahlihim pra lejohet të luftohen në këvarigjit nëse ata i du më thonë i kanosin muslimant ose ju shfaqen si më thonë muslimantve duke i sulmu në pasurit në vetet du më thonë nja rezikojnë pasurin jetën ose familjen muslimantve ue Vëlejse le hui dhe farëku hu En jatë lube hum Por nëse ata ikin Edhe largohen Atëherë nuk është Lejuar që të mdichen Vëlejë gjëgjhiza Gjeriqihim Edhe nuk lejohet Të vritët i plagosuri Vëlejë khu dhe fejë hum Asë nuk lejohet meret pasuria tyne Dëmë thanë Si pre luftës Kur ikin edhe lonë pasurin Nuk lejohet Ajo të mërët Wala Juktalu esiruhum Ose wala jektulu esirahum Gjithashtu nuk lejot Tivrasin Të robruarit në luft Wala Jettëbiu mudb mudbirahum Ose la jettëbiu mudbirahum Dëmë thënë edhe gjithashtu nuk e Ndjek atë që ka ik Dëmë thënë se Dëmë thënë se vetëm pra kuptohet që imami ose pushtetari i muslimanve e ka të lejuar të luftojë këvarigjët. Edhe kurse këtu me këto mënyra që i përshkrungë këtu, thotë që i kërëbia si duket e ka përqëlim këvarigjët, dhe më thanë jo këvarigjët që diher në kide, po këvarigjët dhe më thanë me kuptimin më të përgjithshëm se cili që qohet këndër pushtetarit jo këvaric e njohur dhe më thonë ata që janë paracit në në kone sahabe dhe si që dini dhul huaj në kone për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem por e ka e, kuptimin më të përgjithshem me emërtimin këvaric në përgjithsi se cilit njerë i lejohet që nëse dikush të sulmon në pasurin dhe më thonë sulmon edhe do me të marrë pasurin lejohet ta luftosh ose do me ta shkel nderin apo do me dvra, thën, ta vrar, do të thon ta kërcën jetën, lejohet që ta luftosh atë duke mbrojt vetveten. Por nëse e mund, do të thon gjat kësaj lufte, nëse ti e fiton edhe e mposh atë, atëherë nuk lejohet me robru atë, edhe pse do të thon ai të ka sulmu, të ka sulmu nuk lejot me amore pas taj ati pasurin dhe më thanë pas kësaj lufte e, nuk lejot me vra gjithashtu mësi e ke zanë, mësi e ke më posht ose nëse e ke plagos pra nuk lejot që me përfundu dhe më thanë me, me mit krejt edhe nëse i kaj gjithashtu nuk lejot me ndjek për ta për ta, luft, për ta vazhdu luften edhe për ta vra e, kurse sa i përket këvaricve pra që kanë akiden e xavarizëve, ata duhet kshilohen, kshilohen, kshilohen, të këshillohen, këshillohen, këshillohen, ju bien dietar tek sëmirë. Mirpo, nëse nuk ka tjetër rrugë dalje për ta, atëherë gjithashtu edhe ata luftohen. Tani, siç e dini se mes dietarve ka dy mendime për atë, nëse xavarizët janë musliman ose Çafira, domethën një grup i madh i dietarëve janë të mendimit se musliman se xhavarit nuk janë musliman, domethën janë mosbesimtar, janë kufar. Evë, nëse punohet sipas sipas atij mendimi, domethën vlen tjera rregulla. Kurse grupi i madh i dietarëve gjithashtu që mendojnë se xhavarit nuk janë musliman, janë prej mesit muslimanëve, atëherë Athem ata kur luftohet ose kur pushtetari urdhron luftë kundër tyre, pastaj nuk ju merren, nuk ju nuk robrohen, do të thonë, nuk merren gratë e tyre për robëresh ose edhe pra njerëzit nuk bëhen sklever, sepse ata janë musliman. Nuk merret pasuria tyre, e tyre eksumeral, sepse hyn në grupin e përgjithshëm të muslimanëve dhe këto janë rregullat që vlen për muslimanët. Dhe kjo është që përfitohet ose që përfito ndziret prej të regimit të Aliut radi Allahu anhu me khavarijgjët. Dhe thët, Aliut radi Allahu anhu i ka luftu khavarijgjët. Në fillim ka dyshu a janë khavarijgjët. Dhe thët, ata veti ka, vet Aliut radi Allahu anhu ka transmitu e, disa hadithë ku ka folë për nga Miri sallallahu anhu sallem për khavarijgjët. Mirë po edhe sahabët tjerë, dhe më thënë që kanë qenë në atë koë, Mirë po, nuk kanë qenë të bindur se këta janë ata këvarigë. Në më thëmë deri sa ata kanë fillu të isulmojnë sahabët kër e kanë vra Ibn Khabbabin, radhjallahu anhu. Atëherë është kuptu se janë këvarigë edhe Aliur, radhjallahu anhu, ka dalë me ushtri për të luftu ata. Mirë po, kër ka fitu Aliur, radhjallahu anhu, nuk i ka bëhë këta Vepra që i përmendëm Dhe më thënë nuk i ka Nuk i ka banë sklever Për e tyre Nuk i ka vra të robruarit Ose nuk i ka vra të plagosurit Nuk i ka marrë pasurin e tyre E kështu më rab Për e kësaj kanë kan Nëndzir Djetarët se Ata nuk janë Mëzbesimtare Dhe këto janë regullat që vlenë për ta E, du më thamë, pra kjo është e, qëlimi i kësaj pike, lufta kunder khavaricve, me të gjitha lojet, si që thamë, pa marë parasisha është, a janë khavaric në akide, janë të dalë prej sunetit, apo janë khavaric me kuptimin më të përgjithshëm, që janë ngrit kunder pushtetarit, du thot edhe në qëfse nuk kanë, e, nuk kanë në akide të këfirin e të këfirin e muslimanve e kështu më radhë, për janë ngritë për pushtet, për ta rëzuat pushtetarë dhe për ta marrë ata pushtetin, ata qëhen me emrin e përgjithë shëmë si khararit, që dhe të gjithë këta lejohet të luftohen, në më thëmë me urdhërin e pushtetarit, po ashtu. E, pas të e ka thonë autori Rahimahullan pikën e 37, thëtë, Wa'lem Rahimekallah, ennehu le ta'at e li besherin, fima aqsiyetillah azza wajel. Domthan dije Allahu te m'shiroft se nuk ka bindje ndaj asnjë njeriu në mëkat ndaj Allahut. Domthan nuk ka nuk lejohet në asnjë rast të të tregosh bindje ndaj një njeriu nëse ai të urdhëron për të bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Do thotë kjo është E, e përgjithshmet, më thënë, nuk ka përjashtim për e kësa jasë një njeri. Kus do qoftë, kur të urdhroje për të bëmë ka të laot, nuk lejohet mjë u bindë ati. Edhe, kjo është në bazë të argumenteve të shumë të aprej Kurënit dhe Sunnetit. Allahu sëfënë vëtëala ka thënë përprindrit. Wa ingja hedaka ala antushrik e bima lejseleke bihi ilmun, felatutir huma. Dhe më thënë, nëse ata të luftojnë do më thanë luftojnë që të të bindin për të bësh shirkë Allahut pra si që thotë Allahut që, që të më bësh shirkë diçka për të cilën skedit uri atëherë mës ju bindë atyre do më thanë nëse ata të luftojnë që ti mi bësh shirkë Allahut pra diçka për të cilën skedit uri kjo do të thotë që Allahut nuk ka zbrit të një argument për këta që të lejohet thën, nuk këtë dituri prej Allahut se lejohet mi bo shirk nuk është kushtë zim thën, mi bo shirk diska për cilën s'ke dituri e për atë shka ke dituri mi bo jo, kjo do të thot se shirkë nuk ka argument prej Allahut prandaj, nuk më thënë që se të urdhrojnë për di bo shirkë e kjo përket nuk këtë dituri dëmë thënë prej Allahut atër e mos ju e, bind atyre, prinderve Vësahib humafit dunja me arrufa, kurse në dunja, pra nësielet e dunja, shëqerimin në aspektin e dunja, së silbë me të mirë me ata, vëtë të be sëbile me në enabe i lej, dëmë thënë edhe ndi që rrugën e atyre që këthejën të kun, pra derin fund të ajetit të surës Lukman. Dëmë thënë, prej të gjithë njerëzve, obligimi maj madhë i njeri u të është ndaj prindve të vetë. Vet dhe thëtë haku i prindrëve prej njerëzve më thënë mas haku të laut edhe të përnjë amerit sallallahu a.sallem prej njerëzve e, obligim matë madhë njeri u ka ndaj prindve dvet edhe Allahu e ka përmend haku ndaj prindve bashk me haku ndaj ti subhanahu wa ta'ala si ka në, në ajetin përshemun surës nisa ka thënë Allahu wa abdullah wala tushriku bihi shay'an pra durojn ne Allahun edhe mos i bani shirkat i mos i shoqeronin adhurim asgjë ky është hakui i Allahut për të cilin Allahu i ka kriju krijesat pra që ta adhurojnë vetëm Allahun dhe të mos i bajnë shirkat pastaj në 2 ka thana wa bil walideini ihsana edhe me prindrit silluni mirë do të thonë se vetëm hakun e prindve Allahu e ka bashkuaj në një fjali, domethën, me thënë ashtu, e ka bashku me hakun e tij. Gjithashtu në ajetin tjetër, sura An-Nisa, ka thënë Allahu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Domethën Zoti juaj ka caktuar, domethën caktim urdhër sheriatik, pra ka caktuar me urdhër që mos e adhuroni askënd përveç tij. Wa bil walidayni ihsana wa me prindrit silleni mirë edhe në ajetet e tjera dhe në hadithe <coughs> gjithashtu edhe në surën Lukman Allahu ka thënë wa wasaina al-insana biwalidayhi pra njeriu ne kemi përosit për print e tij do të thonë çësile të mirë hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin se nëna e tij e ka bartë me vështirësi pas vështirësia uhu fisaluhu fi amain edhe e ka vazhdu domethan Pra, gjithan jenë e kësume radhë, derisa është nda dy vjetë, dëmë thënë, ka qenë i pandarë prej nanës. En ish kur li, veli validejke, i lejjel mesirë, pra, Allah u thëtë, më falenderoh mua dhe prindrit tu. Do thëtë, edhe këtu gjithashtu e ka bashku hakun ndaj ti, bashk me hakun ndaj prindrve, pas të e thëtë Allahu tekun ndo të ktheheni. Pra, në këtë ayat Allah ka treguar vlerën e vërëndësinë e hakut prindve dhe obligimin e madh që njëriu e ka ndaj prindve. Mirpo nahetin tjetër, e, wa in thot wa injahadaka an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti huma, pra e, nëse ata të urdhrojnë që të mësh më shirg, gjë për të cilën nuk ke detyri, atëherë mos i bindat tyne. Domthonë, në çdo gjë prind kanë hak të madh, por nëse të urdhrojnë për kundër sistemit më të mëkat ndaj Allahut, ë nuk lejohet bindja ndaj tyre. Pra, nëse këto këto janë disa prej argumenteve, ë edhe na pra këto janë disa prej argumenteve se nuk lejohet bindja ndaj prindërve nëse ata të urdhrojnë për mëkat ndaj Allahut, që do të thonë se edhe nëse nuk ekzistojnë argumente tjera, për njerëzit tjerë, nuk ka dyshim se bindja ndaj kujdo qoftë për njerëzve, për, për t'i bo mëkat ndaj Allahut, është ndales e ashpër edhe mëkat iman. Si që ka thonë, për nga meri sallallahu anem sëllem, dhe thotë duke e thonë, pra në përgjithsi, leta ateli me khlukin fi masjet il khalik, dhe thotë nuk ka bindja ndaj një krijesë për të bërë mkat krijuesit hadithin ky është hadith sahih transmetohet nga Imam Ahmadi dhe të tjerë gjithashtu në një rast pejgamberi sallallahu alejhi dhe selem ka dërguar një ehm si, si delegacë si, serije me thënë arabisht s'mund kuptohet fjalësh si momentalist por tan si ekspedit por si ekspedit tan ustarakë Ka dërgu edhe ka caktu një prijes, ose komandant të saj ekspedite, edhe i ka urdhru që ta digjojnë edhe ti binden ati komandantin, dhe më thënë mos të kundrështojnë urdhrin e ti. Mirë për po, në një rast, a i është hidhru edhe i ka thënë, a, a nuk ju urdhroj për nga meri, sallallahu aleyhi vësallem, që të më binden i mua, a ta thënë po, atër e ka thënë mblidh një dru edhe ka mblidh. Ka thonë ndizë një zjarë, edhe ka ndezë, edhe pastaj ka thonë hini në ta. Edhe sahabët e, kanë fidhu me dyshu, duke e mbajt njën i tjetrin, edhe kanë thonë thërërna ilen nëbiji sallallahu alaihëm sallem, minen nërë. Tëmë thonë, ne kemi i këtë penga meri sallallahu alaihëm sallem, për të shpëtu prej... Prej zjarit, atërësi të resit, him të është në zjarit, në më thënë në kena hin islam edhe kena ik të pengamiri sallallahu anën sëllim për të shpëtu prej zjarit. <coughs> edhe kështu kanë bajt njënjë tjetrin, dheri sa është fik zjarri edhe i, i ka kalu hidrimi ati i komandantit të ekspeditës. Edhe pasta i kanë tregu pengamirit sallallahu anën sëllim edhe i ka thanë e lou dakhaluha ma kharaju minha ila yawm al-qiyamah domthan nse kishin hinta nuk do t kishin dal prej ti pra prej zjarrit deri ne diten e gjykimit ka than inna mata'atu fil ma'ruf wa sabil ma'ruf domthan bindja bvahet vetem ne zona tmira domthan qe jan te lejuara nuk ka bindje per mekat e kët hadith e transmeton Buhariu ve Muslimi. Ë pa ashtu edhe vetë ka shumë njerëz të cilë ndaj të cilve njeriu ka obligim për më bind, për shembull ndaj pushtatarit, më të madh, ka obligim të bindet. Ndaj gruaja ka obligim bindjen ndaj burrit, edhe fëmia ndaj prindërve, ndaj prindërve e kështu më radhë, ka, du në thënë edha i që është në punë, dikunë në ka obligimi ju bindë drejtorit e të tjera. Mirë për të gjitha këto, vetëm deri sa ata urdhrojnë diçka që nuk është në kundrështim me bindjen e Allahut. Dhe nëse ata urdhrojnë diçka që është mëkat, atëherë asë njerë nuk lejohet bindjen dhe i dikuj tjetër për t'i ba mëkat Allahut subhanahu wa ta'ala. Pas të e ka thonë autori Rahimehullan, piken e 38, vëmën kërën e minë ahlil islam, fëllatë është hëdë lehu bi ameli khairin vë lasher. Në më thëmë, kush është prej pjestarëve të islamit, pra se cili musliman, nuk dëshmohet për të, për të mirë se për të keqë. Fëllatë ke në këllatë të dri, bima juhtë mu, lehu indel mellët, sepse nuk e di se si do të përfundoje, do të para vdekjesë terzulu lehu rahmat allah w takhafu alayhi dhunubahu pra kespres se allah do ta mshiroj edhe ke frik per mekatet qi i ka bën se domethën ka mundsi te dënohet latadri ma sabeqa lehu indal mauti ila allah min an-nadami w ma ahdath allah fi zalik al waqt do thot se ti nuk mund ta dish se çka i është shkruajt ose çka ka bër bon ai per para vdekjes mes teje dhe allahut domethën çik që ka mundësit jetë pëndu ose ka mundësit i këtë saktu diçka Allahu për para vdekjes pra ndaj thot idha mate alel islam të rgjulehu rrahme vë të khafu alehi dhunu behu pra nëse vdes si musliman shpreson se Allahu do të amishiroj edhe ke frikë gjithashtu se mund të dënojt për mëkatet e ti thot shëkrebia hafidha Allah këtu kjo fjalë the thot se qe wallahi haze al kalam leisa ala ilaqihi do thon qe fjal nuk eshtu kstu e per tgjithmesi e ka thon nuk esht e sakt do thot qe qtu thot se asnj per asnj musliman nuk lejohet me desmou per te mir ose per te keq per ta se esht i mir ose esht i keq as qellimi ta do qe nuk esht e sakt sepse nse she mirsi tani njeri pun të mira, rrug të drejt, e, mbrojtje, më thamë, prej e, të këqijave kështu merav, e kështu merad, e lëvdojmë, më thamë, të regonë se ka i ka këto këto të mira, se është njëri i mirë, për atë që e diti, edhe dikush që shihet në devijim, ose bidat, ose mëkate e kështu merad, traftia, gjenjeshtra e të tjirë, edhe për atë dëshmonë, të regonë se e ka këto këto Nëse e shetë dikant di se vjedh ose bën zina, bën bidate Dushman se ajo është njeri keç, dhe më thani bën këto këto Nuk, nuk është kjefjallë kështu në përgjithsi, nuk lejohet të thuhet Dhe më thanë nuk është të sakë të thuhet kjefjallë kështu në përgjithsi Se për askant nuk dushmohet me të mirë ose me të keqe Thamë kushka të mirë, e lëvdonë, i e për të skije pra siç e dim, edhe kush ka tkeqe, e, të keq që tregon të keqen e tij nëse ka nevojë, pra për më i para lajmëruar njerëzit, më ruajt prej të keqes së tij, që të mos dëmtohen prej të keqes së tij e kështu me radhë. Edhe e, ai që ka detyrin edhe që është në rrugë të drejtë, do të, drejt, e, të selefit, dëmë thënë menheds si të drejtë, et selefit, do të thonë sipas traditës së nimetit dhe kuptimit të selefëve e i thuat njerës vese lejohet me marr detyri prej tij, edhe lejohet më e pra për për për noha dëshmi atij e kështu me radhë. Edhe për lajmërimi gjithashtu këto në librat e dietarëve të mëdhej imamëve selefit edhe të mëvonshmeve, ato librat e tyre janë të mbushur me xherfotadil, do të thonë lëvdata edhe kritika për njerëzit. Prandaj si që thamë, nuk dëshmojmë për asë njeri me kajrë ose shërë, të më thënë, për të mirë ose për të keqë, ndoshta, thotë që kërëbija, ndoshta, Wallahu Alem, e ka përqilim se nuk dëshmohet për dikanë se është në gjënetë ose në gjëhenem. Të më thënë, a i që ka vdekë prej mesit muslimanve, ose a i që ka vdekë një sljam, nuk lejohet me njështë me prej si më thon me me xhiku se ka shku në xhenet ose ka shku në xhehenem. Nëse ka qen njeri i mirë, shpresojmë në mëshirën e Allahut se të çon në xhenet. Nëse ka qen mëkatar, pastu shpresojmë se Allahu e fal edhe të çon në xhenet, nëse ka besim në Islam, edhe kemi frikë se ka mundsi të dënohet për mëkatet që i bën. ë me, me prej për dikan se ka shku në xhenet ose në xhehenem ajo është preqoshtive të gajbit dhe është ndales e madhe që të dëshmohet për ndë një njeri individualishtu, më thëmë personalisht për ndë njeri, përveç apë për të cilin ka dëshmu Allahu e se pengameri sallallahu alënsërm se është e, në gjennet, si që janë sahabët e pengamerit sallallahu alëhi wa sallem. Kurse lëvdatat në përgjësi, <coughs> përshën në ka thonë pengameri sallallahu alëhi wa sallem, ëh do njëri musliman, çdo sti musliman do të thotë dhe ia ja falin xhenazën 40 veta, të cilët nuk i kanë nuk i bojn shirku Allahut, Allahu i bën ata të ndërmjetsojnë për ta. Do më thënë, pse, ja gjenazen, të. Domethënë nëse ia falin 40 veta xhenazën, të cilët janë të pastër prej shirkut, Allahu i bën ata ndërmjetësues për atë njerëj, për atë xhenazë. Gjithashtu, kër e, ka kalu njëherë një gjenaze, pranë sahabëve dhe për nga meri sallallahu anën sëllim ka qenë aty, sahabët kanë folë mirë për të kanë tregu se ka qenë e, kështu, kështu njëri mirë, edhe ka thënë për nga meri sallallahu anën sëllim u eqebet, dhe më thënë se kjo ndodhi ose u bë ashtu, edhe kur ka kalu një njeri tjetër atë kanë fol këç për të dhe ka thënë vejxebet pra gjithashtu ndodhi ose ose është obligim që ashtu të jetë atëherë thotë e ka pyet Amir ibn al-Khattab radhiyallahu anhu s'ka ashtajo s'ka ndodhi ose s'ka është obligim që të ndodhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë e lvduat dhe atij i ndodhi më thënë që ju dha xhenet ose ju bë obligim Gjenneti Kursat tjetrin e shat Ose e kritikuet Edhe ati i, i takoj Gjëhenemi Ka thonë Në të mshuheda ullahi fil ard Në më thënë Një janë i dëshmitar të Allahut në tokë Dë thë djetë njeri u i mirë E din njerëzit Edhe e lëvdojnë Edhe njeri u në keq E din gjithashtu njerëzit Edhe flasin keq për ta Dhe ata janë dëshmitar të Allahut Prandaj edhe e në ditën e gjykimit gjithashtu përveç asaj që do të dëshmojnë trajnëriu një, nuk mund nuk ka mundësi ta gjenejë Allahun diçka në ditën e gjykimit at ditë do të mund të flasen do të mund të flitet vetëm si e vërteta siç ka thënë Allahu subhanallahu teala pastaj Allahu gjithashtu ka treguar se do t'i ja mbyllë gojët njerëzve edhe do t'i ja usille si dëshmitar duart e kanë të ë do të thën me veprat që i kanë vepruar, por edhe njerëzit gjithashtu do të jenë dëshmitar për ato që i kanë parë. ë Mirpo projekti hadithi disa pe këtë në skan diku me sufizëm kanë marr tjetër kuptim. Prandaj ndoshta ju kanë dëg me pa xenazë para varrimit i pyesin njerëzit ata kanë imit edhe kret në xemat bashkaris domthon kortojnë i mirë, edhe ja ajo ja bën i halal, halal krejt thonë. Domethën nuk është qëllimi vetëm me fam. Po qëllimi është që më dëshmuë njerëz të besueshëm, të sinqert. Ata më ja fal xhanazën ata që nuk nuk i bojnë cirk Allahut, domethën që e flasin të vërtetën. Ata janë domethën nëse ata japin të zgije dhe janë të besueshëm, atëherë për të zgije atyre ose dëshmia e tyre pranohet nëse këta njerëz janë besuesëm gjithashtu, flasin keq për dikën, atëherë gjithashtu dëshmia e tyre pranohet. Mirpo, njerëzit në përgjithësi flasin vetëm sipas asaj të dukshme së ç'a din, kurse Allahu i di fshehtët, ai di zemrat dhe di, dëmë thën, di për Robin e ti. Si do të them di çdo gjë për robën e tij. Sidoqoftë, do të them kjo fjalë nuk është ashtu e përgjithshme se nuk lejohet të dëshmoj për askënd të mirë ose të keqë, pra ndoshta e ka për qëllim dëshmimin me eh xhenet ose xhehenem, se kjo është përmendet në librat e akidës që nuk lejohet për askënd siç përmendet në akidat tahawije dhe në libra të tjerë, pra nuk dëshmohet për askënd që vdes si musliman se ka shkuar në xhenet ose në xhehenem, pa marr parasysh se i ka pasur vepra të mira ose të këqia për shpresohet për atë që ka bë mirë edhe kihet frik për atë që ka bë keqë. Pas tajnë pikën e të rëthenon, thotë autori Rahimehullah, u emamin dhembin illa walil abdi min hu tëube. Dhe thotë, nuk ka mëkat për të cilin nuk mundet me bë tëube robi. Dhe thotë, se cili mëkat për e, mundet me bë tëube robi edhe gjithashtu për se cilin mëkat e ka obligim të baje tëube. Edhe E, për këta e, gjithashtu e, në ajet ka thënë Allahu Inna Allah e jagfiru dhunu be gjemi Dëmë thënë Allahu i farë të gjitha mëkatet Nuk e, ka dë një mëkat që nëse njeri u pendohet me teobet sinqert ashtu si qka urdrua Allahu e që mos i pranohet teobeja Edhe për të qenë teobeja e pranuar ose e sinqert është duhet pa tjetër të i pletsoj tri kushte Kushte i parë është që njeriu të ndërpres mëkatin, du më thënë të lerë mëkatin, pas taj jo duke për po mëkatin me më thënë se pendohet, por të të largohet për mëkatit, kjo është kusti i parë. Kusti i dyjtë është që të ndjej keqardje për atë që e ka banë. Du më thënë, e, nëse ka qenë mangësim, dhyshka të ndjej keqardje, përshënë që nuk e ka falë namazin, nëse se ka gjëru Ramazani në kështu me radh ose për të këtë bëndi qëkat, më thonë sikur zina ose të njajshme, të ndjej këtë qartë dhe për atë që ka kalu, edhe kushti tretë që tjetë i vendosur që mos i këthehet ma mëkatit. Nëse i plocon këto tre kushte, atëherë tëubja është tëubja sinqertë, dhe është tu si ka thënë Allahu, ja ju helledhina amenu, tu bu illallahi tëubet e nësuha, dhe tëto ju, që keni besu dhe më thënë o besimtar pendohu një tek Allahu me tëube në suh që do thot, do thot ashtu shumit se në përkthejnë sinqet dhe më thënë me tëube dë vërtet e tëubja e vërtet është ajo pra ljargim prej mëkatit keqardje për atë që ka kalu edhe vendim ose vendosje që mos të përsëris ku se banë këtë tëube Allahu ja pranon tëuben Pastaj, mas një kohë, nëse njëri ju prapë gabonë edhe do pësohet edhe bjen të njëti në mëkatë, do më thënë se duhet me fillu te ube tre. Kjo nuk e prish te ube në më parshme, pendimin në më parshme, më, e, më parshme. E, për nga meri sallallahu nësillim ka thënë pra pendimi është një prej i badeteve që është obligim për muslimalin, sepse Gjithmon njeri u bje mëkate eh, Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi sallam Kullu bëni adem e khatta Dëmë thonë se cili bir i ademit është eh, gabimtari madhë Wa khayru lë khatta inë të tëwabun Dëmë thonë eh, ata gabimtartë më të mirë janë ata që shumë pëndohen All Allahu gjithashtu ka thonë Inna Allahe juhibbu të tëwabina wa juhibbu lë mëtëtahirin Pra Allahu i do ata që shumë pëndohen Dëmë thonë se njeri u Pra këtë do të tëtë se njëri u banë mëkate, prapë pëndojët, prapë bëndë mëkate, prapë, pra pra nuk e, ka thanë se Allah u i do ata që pëndohen njëher. njëherë. Dëmë thanë njëherë mu pëndu edhe ma asë njëherë mu më s'pukëthin më mëkatë, pa ata që shumë pëndohen, sepse njëri u gjithmonë ashtu dobet edhe bije në gabime, bije në mëkate, pra ndaj <coughs> duhet pendimit për sëritet, se ka thanë pengameri sallallahu a.s. Ja juhen nasë, O njerës tubu i lëllah Pendohni tek Allahu Se ka thën fe inni e tubu i lehi filjomi Mi e të mërë Sëpse unë pendohem Një qindë her gjatë ditës Edhe ose në transmitim tjetër Më shumë se shtadhet her Dhe thët e, Kjo është ajo që duhet ta kuptohim Pra njeriu gjithmon duhet pendohet Pre mëkatit Nuk do me thënë se du, Duhet me kuptu se Askus nuk ka mundësi e, Që tjetë pa mëkatë po duhet shumë të pendohet prej mëkateve. Ajo që është e keqja është këmbgulja në mëkat edhe mos kthimi tek Allahu me teubë. Sepse si Allahu i ka lëvdu njerëzit e devotshëm, të cilëve u ka përgatitur xhenetin, edhe një prej cilësive të tjera që i ka përmend, një prej vetive të tjera, thot alana "wa lam yusirrū 'alā mā fa'alū wa hum ya'lamūn", do të thonë ata nuk këm ngulin natë që e bën mëkatet që i bajnë do të nuk janë e, që e bën mëkatin edhe nuk mendojnë të pendohen por pendohen pas mëkateve kurse këm ngulja dhe vazhdimi do të thonë mos e, mendimi për të u bë e bën edhe mëkatin e vogël të madh nëse njeriu vazhdon edhe në mëkat të vogël e bën edhe nuk i skon mendjat mendohet për i ti do të thonë aj për të bëhet mëkat i madh kurse Taubja, edhe mëkatin e madhë, du më thënë nuk ka së një mëkat që nuk e falë Allahi me Taubja, si ka thënë, është transmetu prej Abdullah ibn Abbasit, radhi Allahu anë huma, si ka thënë, la kebirat e me al istigfar, u e la sagirat e me al istimrar, ose me al israr. Du më thënë, nuk ka mëkat madhë, nëse bojhet istigfar, edhe nuk ka mëkat vogël, nëse vazhdohet, në mëkat edhe nuk e, ndërpritët mëkatin me taubja. Dothat, kjo është gjithashtu prej bazave të akides të ehlisonetit, se për se cilin mëkat njëri ju është i obliguar të pendohet, edhe se cilin mëkat mund ka të e ube për ta, du më thënë ka pendim. Nuk ka ndë një mëkat në të cilin i pengohet të e ube njëri ju, si që mendojnë këvarit gjithë em <tum> yaftu intiqtu allahoe a'lemu sallallahu a'selama ala 'abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin